Bona tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Per fi els guants poden fer gala de la seva suau textura, suau però combatent. I és que el fred s'ha instal·lat tímidament, això sí, a casa nostra. Amb aires de passivitat, la gent surt ben armada amb aquests protectors de mans, que juntament amb les bufandes, algun gorro i molt de tant en tant, algun barret, fan les delícies d'aquells que els agrada sortir al carrer, no tant que mesura alguns centímetres més d'ample del de costum, produint una sensació de protecció i escalforeta que a ple mes de febrer s'agraeix tant com una tassa de xocolata ben calenta en una cafeteria mirant a través del vidre entelat, com la gent fa i desfà tots els mecanismes. plou un dia normal, com aquest dilluns, que quatre gotes mal comptades van deixar-se caure com aquell qui no vol la cosa, més que res per fer acte de presència i estalviar alguns calarons als sistemes de recs de les cases. Tot això engresint un dia que des dels punts més alts dels nostres somnis podríem contemplar com un mar de núvols on el que més de gust ens vindria seria llençar-nos-hi damunt per intentar passejar-hi com si es tractés d'un gran coixí capaç de parar la caiguda suaument. Tot això mentre des de les alçades els nostres somnis conflueixen amb la nostra realitat, convertint així els nostres desitjos en fets i els fets en un estat total d'ingravidesa. Avui és dimecres 7 de febrer del 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Des de fa una setmana les carreteres del nostre país són una mica més lliures, o com a mínim això és el que se'ns ha dit des de ben a Tres viatges menys són els que figuren en la llista diabòlica de les nostres carreteres i dos d'ells ens cauen ben a la vora. Un d'ells, el de Mollet que instal·lant un dispositiu de via T en el cotxe, molts usuaris poden evitar fer les cues que tant ens hem acostumat a veure, sobretot en caps de setmana i operacions tornada. Un dels altres peatges és el de les fonts, molt a prop de Terrassa, i l'alcalde d'aquesta ciutat valorava així la virtual pujada de barreres. Això pot ajudar a millorar les condicions de l'AC58, encara que l'AC58 necessita també un altre carril, que és el que estem ara pendents no?, que es comenci a fer, i el, el que millorarà, sens dubte, és la carretera de Rubí, que és una carretera que està absolutament col·lapsada. I a Cerdanyola, l'Institut Català del Sol ha descobert un antic abocador incontrolat a l'antiga zona d'extracció d'argila Montserrat 2, on existeixen residus orgànics i iners, entre els quals fibrociment, un material altament nociu per la salut. A més, l'empresa Arids Catalònia ha informat que possiblement hi hagi un segon abocador amb aquesta substància a la zona on està fincada, on antigament hi havia un altre gran clot. El director del Consorci del Centre Direccional, Miquel Sodupé, ha anunciat que s'ha encarregat un estudi per determinar l'estat del sol. Per intentar esbrinar en quins llocs hi haurien espais que poguessin ser susceptibles d'haver-hi problemes. Aquest és un, és, un, és un treball que esperem tenir en uns mesos tenir resolt i per tant ens doni el coeficient de seguretat de que no hi tenim res més o veure si ha algun lloc que calgués analitzant més a forns. Aquests dos casos, sumats al ja conegut de l'abocador de Camp Planes, poden fer variar el projecte urbanístic del centre direccional i fer considerar si assagellen els abocadors o bé se n'extreua contingut amb la consegüent possibilitat de no poder-hi edificar sobre. I Sabadell tindrà a partir d'aquest any un jutjat de violència domèstica que permetrà reduir els temes destinats al penal i al d'instrucció. Uns quatre nous jutjats permetran agilitzar els serveis judicials de Sabadell i posicionar la ciutat en els índexs de resolució equivalents a la resta de Catalunya. La consellera de Justícia, Montserratura, ho explicava així. Problemes de violència domèstica, lesions, maltractament, coaccions, amenaces que són en l'àmbit de la llar, passen automàticament en el jutjat de violència domèstica i això també ajuda a disminuir la quantitat d'assumptes que puguin tenir els altres jutjats. Durà també assenyalava que la possibilitat de crear un nou jutjat de Sant Cugat per afavorir la proximitat podria anar en detriment del nivell de servei i ha apuntat la possibilitat de reforçar el Derroví per comportar un millor servei als dos municipis. Com cada dimecres, ara és l'hora de rebre els estudis de Ràdio Metropol, la Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Ah, és a mi ja? Sí, sí, és a tu, Norma. És faig de Sergi. Aviam, quantes normes hi en aquest estudi? A veure, no, Norma Duval no fora, la Norma Constitucional tampoc. Norma Vidal, què tal, com estem? Que graciosa, eh, que estàs avui? Sí, sóc molt, molt, molt aixespat. Bueno, avui de quin ens parles, va? Del brut i la bruta. Del brut i la bruta, eh... Uh... Aviam, Norma, després del toque que ens van fotre a la ràdio, el director, suposo que t'haurà quedat clar, no?, que no podem tornar a parlar de porcades en antena? Que no, que no, que no, quan hem parlat de porcades. I de quin, què és això, el Brut i la Bruta? Perquè a mi sona, doncs, algú que no es dutxi? També, també. El Brut i la Bruta és el Carnestoltes, diguem-ne, de Torà, que és un poble que ja la segarra. A la Sagarra, una mica lluny. Una mica, sí, però bueno, he pensat que t'agradaria, tot i estar lluny. Doncs amb la Norma Vidal ens cap a la Sagarra a parlar d'aturar doncs, i el brut i la bruta. Sí, aturar tenen una manera ben peculiar de celebrar el carnestoltes, Fa anys els organitzadors van decidir recuperar una antiga tradició, la Festa de la Llordera, que és una festa que estava molt aturada. Llavors el que, es va, el que es va fer és que per Carnestoltes, toltes, a part de les despeses normals, es van incorporar una sèrie de personatges, que són els personatges més emblemàtics d'aquesta tradició, que es va celebrant des de, em sembla, que el 1750. Si és una dada objectiva, subjectiva, que ho penses tu o ho has consultat en algun lloc? És una dada documentada, però... És una dada documentada, el que passa que no se sap exactament des de quin any en concret es ve celebrant. Ja, ja, val, va, sí, sí. M'estàs traient credibilitat? No, no, no, m'estic apuntant perquè 1650, això juro que buscaria a internet. Jo, jo abans de fer aquestes coses saps que et truco i parlem la gent i tot això, i em documento, no, no sé si ho saps. Sí, sí, sí, 1650, d'acord. Endavant. Anda. <laughs> doncs es va decidir que s'incorporaven aquests personatges. Llavors, els personatges que s'incorporen són el bonic i la bonica. Vaig el rànquing. Primer de tot el bonic i la bonica. Qui són aquests dos personatges? Doncs pues són els personatges que representen la classe alta, diem. Són les persones benestants. Van molt ben vestits, porten joies, ballen un ball i el sou del violí. I bueno, són una sèrie de les coses típiques d'aquella època. Està bé, està bé. O sigui, són la gent de Pedralbes. Vale, tenim els de Pedralbes situats, el bonic i la bonica. Qui més hi ha? El brut i la bruta. Ok. Uh -huh que segueixen la, la primera comparsa i són dos personatges que van mal vestits, van bruts, amb la cara i les mans grutes la roba també i bueno, aquests personatges doncs, corren i salten pels carrers i ballen la dansa a, a tall de mofa O sí que se n'en foten, vaja, dels de Pedralbes sí. Bona comparació, eh? Sí, sí, sí. I, I després està el Brau Constantí Brau Constantí, que això ens ha de fer patir o Rollo Tarragona o... o què? No, Manu, es va incorporar després d'aquests personatges Eh, i és, eh, va bastit en honor al símbol de l'escut oficial de la vila de Torà. I després ja el sergentet és un gegant en representació del senyor Jaume Coberó, del alcalde Sargent, que és un gran historiador autodidacte d'aquí de Torà. Sí, sí. Tard o d'hora això ens passarà aquí a Montcada, ens faran un, un gegant a tots nosaltres, eh? tot cinc el programa, ho saps, no? Sí, sí, clar, evidentment, es prepararan el temps fent això. Sí, si sí, no, hem de parlar amb la Riza Balaga, perquè amb l'alcalde, perquè ens ho faci. Sí. Tard o d'hora de passar. Doncs bé, aquest Carnestoltes és, té les coses típiques, no? Té el plego de Carnestoltes, té una rua de llegants també, trabocaires, el ruc, els rucs, les comparses, i bueno, van recorrent als racons de la vila i després tenen una botifarrada popular que es fa després d'acabar la rua. Mm, això és el que més em crida l'atenció a mi, veus? A tu sempre el menjat et crida molt l'atenció. Sí, sí. Bueno, doncs a part de la rua popular hi ha una rua també infantil que es fa pel mercat de Carnestoltes i bueno, es fa amb els nens i les nenes del col·legi i això es fa el divendres dia 9 de febrer, o sigui que el Carnestoltes comença aquest divendres, es diu dissabte i diumenge, i bueno, hi ha una, una sèrie d'actes, el, el pregó del Carnestoltes també es fa divendres, i dissabte doncs, es fan una sèrie d'actes, entre els quarts destaquem el Gran Vall de Disfreses, que es fa al Pavelló a càrrec de la tribu de Santi Yarissa, que si vols pot. pots anar, està molt encallant això. Com eh? si la Sagarraca, una mica lluny d'aquí, la veritat. Sí. Però vaja, si algú l'interessa, els que vagin disfressats eh, han de pagar 6 euros i si no aneu disfressats, molt mal fets, tenint en compte aquestes cases toltes, doncs heu de pagar 9 euros. Te consti que la disfressa no consisteix en ficar-se una pica a la mà dreta, a la calta dreta i dir que ets de mirin. Això no, no? Has d'anar ben disfressat. Sí, efectivament, has d'anar ben disfressat, si no, no, no val. És a dir, si tu vas a qualsevol hora pots entrar per 6 euros. Simpàtica. La meva l'enorme Vidal i la seva simpatia... Ens acompidem fins la setmana que ve, que suposo que seguirem analitzant tot el tema de Carnestoltes que es celebra a les nostres contrades, oi Norma? Sí, doncs la setmana que ve, ja per tots els que us interessin el Carnestoltes, per fi arriba el Carnestoltes aquí a Moncada. És doncs molt bé Norma Vidal, fins la setmana que ve, que vagi bé aquesta setmana i fins i mig res. Vale, vinga. Adéu. Adéu. Instant, come a party right now. La setmana passada podíem saludar en Roma Rofes amb molta alegria perquè tant el Nasti com el Barça havien guanyat i això era una alegria conjunta però aquesta setmana també sembla que anem en molts paral·lels i l'hem de saludar amb un mig somriure perquè el Barça continua bé i el Nàstic ha guanyat un puntet. Roma Rofas, molt bona tarda. Molt bona tarda. L'únic que fa que ens fa esboçar somriure ara mateix és la recuperació d'Eto i Messi. Mm -hmm, sí, senyor. Que eh, bueno, portàvem esperant en candeletes. Sí, sí perquè la imatge dels equips catalans va ser bastant penosa aquest cap de setmana. Ja sé que potser ser una mica fort perquè, o sigui, són dos empats i una derrota, però la imatge que ens van deixar els tres va ser, va ser bastant dolenta. Mm -hmm. Tant pel Barça que semblava que pensés més en la tornada d'Eto'n com a partit, i va començar bé, els primers minuts bé, fins i tot va tenir alguna ocasió perillosa, però després, com, com li passa últimament, es va anar diluïnt i al final va... o sigui, és allò que té l'iniciativa però no n'hi no sabeix de res o sigui, mm. és una iniciativa infructuosa una, inici una iniciativa que no crea perill i van passant els minuts i al final doncs, l'empat es pot acabar donant per bo. Sí, sí, perquè sembla que el Barça cada cop més eh, els clubs estan agafant aquesta dinàmica de saber que si pressiones una mica al Barça el Barça està perdut i aquest partit és una evidència. Sí, sí, no, l'organització dels equips contra el Barça, no sé monótona. O si sigui, sempre tots els equips venen a jugar el mateix, no sé que sigui un gran equip, allò a, a la Champions o que sigui el Madrid o algun equip d'aquests, doncs normalment sempre venen a fer el seu paper, allò d'aguantar darrere i intentar sortir amb velocitat. Mm -hmm. La part positiva la recuperació de tot. Sí, la recuperació de tot. 60 minuts després de no sé si la va arribar a tocar. Molt poc, molt poc. Ho va intentar, se'l en amb ganes, però clar, 5 minuts, doncs, era més testimonial, era més una cosa psicològica per l'equip, perquè el veiés allà damunt del terreny de joc, que no, doncs, efectiva, no? Uh -huh. eh, fins i tot hi havia qui deia que per 5 minuts no, no calia que hagués sortit perquè es posava en perill la seva... o oh, no, hi havia cert perill de que tornés a recaure, ja que només havien assistit a dues sessions del trenament. Sí, sí, realment va tardar més en col·locar-se les pedes pinilleres, acordar-se les botes ben cordades i tot que no passa en el que va estar damunt del terreny de joc. Mm -hmm. i el Nàstic va fer un paper millor que el Barça va marcar un golet i va empatar Sí, semblava que el seria un partit d'empat o, o que si es dirien les coses pot passar qualsevol cosa i això era el que li va passar al Nàstic just quan semblava que el tenia millor per marcar, quan semblava que tenia l'iniciativa per rebre el gol, però després, doncs, quan faltaven pocs minuts pel final del partit, doncs va aixecar el cap i una passada de vinilla la va agafar Portillo, que me n'alegro que Portillo torni a donar mostres del seu factor borrejador, que o sigui, jo sempre li havia vist fora del nàstic, que el nàstic no, encara no havia aparegut i va situar l1 nou el marcador que manté viva les esperances dels doncs, dels més somiadors de cada se a primera edició. La creu de la història va ser l'espanyol que, com diuen i encertadament a en Montjuïc, no hi pot haver eufòria. O sigui, quan hi ha una ratxa victoriosa, quan sembla que l'equip comença a anar bé, es comencen a fer volar coloms no sé va ser les victòries, i, bueno, la ratxa de partit sense encaixar derrotes, la renovació de Valverde i a partir d'aquí un 4-0 en contra al Camp del Cué, el Nàstic, i després d'una altra derrota al camp de Saragossa i sembla que no, no s'aixeca cap. Sí, sí, el que sembla és que la primera volta va començar molt malament l'Espanyol amb aquesta derrota davant, de, davant del Nàstic a pròpia casa. Uh -huh. Va començar a pujar, pujar, pujar. Va acabar la primera volta molt bé perquè realment va acabar amb una, una, una efectivitat brutal. Sí, Van renovar verde i ara sembla que la segona volta de la Lliga doncs, tornem a començar des de zero. Sí, sí, ja es a repetir el cicle. És uh -huh. doncs molt bé, i al cap de setmana que ve, si tot va bé, recuperem a Messi també al Barça. Doncs sí, també moltes ganes a recuperar aquells jugadors. Mira, jo amb l'Eto pensava que havia quedat amb unes noies i només perquè a l'Eto, doncs, el partit era impertible. Doncs això és preocupant, eh, Roma? Sí, sí, sí. Això és molt preocupant. És molt Barcelona-Pis. de totes maneres, esperem que, que aquesta setmana doncs, el, els equips catalans facin un millor paper, sobretot l'Espanyol, que aquesta setmana ha decebut molt. Mm -hmm. El Barça, que segueix com a líder gran solitari, a un punt el segueix el Sevilla i el, el Nàstic, doncs, que... S'ha de piles, ràpid, ràpid. Ara que sembla que comença a estar en un bon moment de forma també a partir del, del partit amb l'Espanyol. Uh -huh. I aquesta última jornada, doncs, a veure si es posa les piles i puja cap amunt. Doncs sí, és el primer, bueno, una cosa que m'he deixat que és el primer cop que el Nàstic suma dos partits seguit sense perdre, sense queixem rata, ja sé que la dada és bastant rovinosa, <ríe> però... No, és... però ja. és una dada de tenir en compte, Tenim compte molt bé. Doncs molt bé, Romà, escolta'm, la setmana que ve ens tornem a, tornem a parlar, aviam què ha passat amb, aquesta... amb aquest Nàstic, que, mira, just ara mateix a les mans tinc un encenedor que m'han donat aquest matí del Nàstic una petita, un company de Tarragona que puixa per aquí dalt. No me lauràs tres? No, és de color vermell amb les lletres blanques d'aquestes de, del marxandatge del carrer que hi ha a l'Avenduda de Catalunya d'allà de, de, de Tarragona, saps? Sí, sí, la N aquella estil, estilitzada. Sí, sí, sí, exacte, aquesta que està cap al món. Doncs molt bé, Roma, ens veiem dimecres que ve, que vagi bé. Molt bé, que vagi bé, Albert. Vinga, adéu. Vinga, adéu. I de la mateixa manera que de tant en tant ens toca anar cap al dentista, avui ens toca anar cap al Sergi Calle per saber què n'opina sobre el Sina. Molt bona tarda, Sergi. Hola Albert, molt bona tarda. Què, com estàs? Molt bé, molt bé, la veritat. El que passa és que m'has de perdonar perquè notes, veus, notes el meu ton de sal. Estic una mica refredat. I com és això? Quedo fer les tantes pel·lícules, no em tapo i clar, l'endemà després em llevo amb aquests, aquests catarros. Vaja, però avui ja ens havias de parlar dels Òscars. Mm... Puc dir que no, em deixes fer campana. Que no vols fer la secció? No, la secció sí, tu no pateixis. Jo vaig la secció i després a ja m'aniré el llit, a dormir o el que calgui. O em prendré una sopa ben calentona. El que passa és que en lloc de parlar dels Òscars jo volia proposar una altra cosa Aviam, digues Jo volia parlar del Ratzi Saps què són el Ratzi? Sí, sí, els anti-Òscars Doncs sí, els anti-Òscars Doncs resulta que cada any eh, el dia abans de la fer les nominacions dels Òscars apareixen les nominacions del Ratzi que són els antipremi de, de, de la crítica nord-americana i el dia abans de fer la sabremònia dels Òscars doncs es fa del Ratzi i cada any es premia, doncs, el pitjor, el pitjor de l'any. I a mi m'agrada parlar d'això perquè cada any, quan arriben aquestes dates, doncs, tots els mitjans de comunicació ens posem aquí... Oh, oh, els Òscars, oh, oh, fem travesses i anàlisis i reportatges, i parlem durant setmanes i setmanes i setmanes dels mateixos actors, dels mateixos directors, dels mateixos directors, que si la Penélope que si l'Almodóvar, que si Espanya que si el documental, jo què sé i, i arriba un punt que s'atura s'atura l'audiència i a més, un cop s'han acabat l'endemà dels Òscars ja la gent se l'oblida fins al cap d'un any ningú torna a parlar dels Òscars, per tant és, és com una no diré una farsa però una farsa Sí, una farsa. I per això, m'agrada veure aquests premis així més, més catxondos. Primer perquè ajuden a treure ferro aquest tema dels Òscar, i per altra banda perquè porten una mirada crítica que sempre va bé, perquè sona així més divertits i davant de tota la solemnitat i la prepotència dels Òscar, doncs una mica de modèstia també va bé. I a més hi ha candidatures molt interessants per demostrar que no és sempre la gran màquina de somnis, increïble i fantàstica sinó que a vegades es fa molta merda va, Vinga, va, t'ho compro Començo. Endavant Nominacions a pitjor pel·lícula Incinto Básico 2 Plut Rain Aquesta està basada en un videojoc i l'ha fet aquell argument que es diu Uf Oofball que es diga per perpetrar, diguem-ne, pel·lícules a partir de videojocs mítics i tenen tota una legió de, de fans emprenyats amb ell que el volen cascar en fi, aquest tio doncs va fent aquests, aquestes pel·lícules i té la fama de ser el pitjor director de la història després tenim La joven de l'agua que aquesta, aquesta és una de les nominacions que a mi m'agraden perquè, o sigui, nominar Incinto Básico 2 és normal és una pel·lícula que és, és vergonyosa, ningú l'ha anat a veure és, és bessura, però en canvi La joven de l'agua que suposa que la van vendre com una gran pel·lícula el gran cinema fantàstic que, té, que ha tingut darrere tota una promoció tot un merchandising doncs al final és un trullo, no hi ha qui l'aguanti aquella pel·lícula doncs per tant, aquesta nominació, doncs jo li dic, ole, sí senyor, així et fa. Però o sigui, més enllà de les nominacions normals, d'actors, actrius... Cada any s'inventen algunes nominacions per fer-hi quebre aquelles pel·lícules que els hi ve de gust. Així que aquest any tenim, per exemple, pitjor parella cinematogràfica, on hi ha, per exemple, nominats Tim Allen i Martin Short per Bay de Santa Claus 3, Nicolas Cage i el seu vestit 2. per Wickerman, Man, Hilary i Hailey Duff per Material Girls... Curiosament, també estan nominades a pitjoc trius aquestes dues germanes. Després aquesta és boníssima. Los Pechos Ladeados Deixaron Estón. És a dir, com a partida cinematogràfica han votat els pits de Deixaron Estón perquè no estan en una posició gaire gràcil. I després també hi ha com a menció d'honors, aquestes nominacions que diem de, de donar un d'atenció, com a pitjor director, ja no com a pinjor pel·lícula i pitjor pel·lícula pitjor, pitjor actor que suposo que no hem usat, però sí que com a pitjor director hi ha Ron Howard pel seu co. que digui que tenen millorció gran que no els Oscar. Perquè els Oscars estan porant d'un cursi d'un previsible i d'un repel·lent. Ens agrgrau Sergi, però ho hem de tallar aquí, ja saps que el temps és hort, a la tele i per també a la ràdio. Així que sense donar-li més voltes, esperem que el dimecres que menys puguis portar alú dels Oscar, perquè aquest ja està aquí a la cantonada, Esperé que ens expliquis,? Ens ¿vale? doncs va me'n torno cap al amb la meva manta, la meva bossa d'aigua calenta i el pic es doncs ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé i records a la família bona nit i fins la setmana que ve adeu And i i heu una voix en la llengua de les quatre espècies I a punt per acabar el programa d'avui, del dia 7 de febrer del 2007. Eh, abans hem de passar per al nostre servei meteorològic privat, amb en Xavier Segura, que ens expliqui quin és el temps que ens farà aquesta setmana. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, eh, pluges, hem tingut pluges aquesta setmana. Sí, sembla que les precipitacions per fi han volgut treure el nas a la nostra comarca. I per fi podem dir que dilluns va ploure. Sembla mentida que estiguem a gener i que estiguem dient que un litre és molta precipitació. Bé, bueno, un litre, esperem que en més. Per començar, demà a la tarda, perdona, demà tarda, demà, demà durant tot el dia, quin temps es farà aquí? Bé, bueno, doncs demà dijous, espera que, com en la tarda d'avui dimecres, nevi feblement el Pirineu cap als 1.500 metres. Durant tot el dia de demà, aquestes precipitacions es poden presentar a qualsevol punt del país. Això sí, Serien febles i disperses i la cota de neu estaria al voltant dels 1.500 metres arreu. Aquesta situació implicaria un cel totalment cobert de núvols que circularien d'oest a est. Les temperatures pujarien tant de nit com de dia i les mínimes ho d'una manera moderada a la nostra comarca. Bufarà un vent fluix, o moderat, de component oest. De cara divendres es mantindrà aquesta situació o tindrem canvis? Bé, doncs divendres a la matinada encara es mantindrien les precipitacions febles i disperses arreu, inclús a la nostra comarca, és clar. Però ràpidament sembla que tot desapareixeria, de bon matí al ja divendres, cada ha variable. Això sí, a partir de la tarda, però, la nubulositat augmentaria de nou, iniciant algunes precipitacions febles al Pirineu, però no a la nostra comarca. Les temperatures baixarien a causa del gir del vent cap a component oest, cap a component nord. Bé, així sembla que dijous i divendres ens salvem una mica, i de cara al cap de setmana, que és aquests dies que tenim una mica d'impàs? Sí, bé, bueno, no podem parlar d'una situació exactament estable, ja que tindrem molta varioli, molt, molta, molta variabilitat. Una paraula difícil, eh? Una mica. Però pel que fa al cap de setmana, dissabte al matí hi hauria molts núvols i plauria de manera feble a qualsevol punt del Vallès. I la resta de Catalunya també s'implicaria en aquest cas. A partir de mitja tarda i fins diumenge a la tarda, la núvolositat minveria arreu deixant veure el sol a totes les contrades del Vallès. La tarda al diumenge podria haver-hi algun núvol però sense cap precipitació. Les temperatures baixarien els dos dies, sent més notable el descens el matí de diumenge. Pel que fa al vent, continuarà bufant de nord o oest, de manera moderada arreu, tot el Pirineu, que sembla que ho podia fer puntualment d'una manera forta. Uh -huh. I bé, la setmana com comença? Bé, doncs ja mirant a un futur més llunyà, és a dir, la setmana que ve, eh, sembla que la podrien començar amb molts núvols que arribarien la matinada de dilluns i ens portarien precipitacions a qualsevol punt de Catalunya. Les temperatures sembla que no variarien gaire entre el dia i la nit, és a dir, que serien molt regulars. Això sí, amb un ambient bastant fresquet. Els vents seguirien bufant de component nord i oest, de manera fruixa o moderada a tota la comarca. Doncs déu nhi -do, perquè jo la setmana, aquesta setmana principis d'aquesta setmana he estat per moncada a l'estació esperant el tren. Sincerament, un fred i un vent que, que, que pelava. Sí, bé, bueno, el vent i el fred podien continuar, això sí, d'una manera més regular, tant de dia com de nit. Uh -huh. Doncs molt bé, Xavier, ens veiem la setmana que ve, que vagi bé. Vinga, siau, fins la setmana que ve. Adéu! I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que hem fet possible Norma Vidal, Xavier Segura, Roma Rofa, Sergi Calle i qui us parla, Albert Segura. Les 8 del vespre pot ser una molt bona hora per pensar en tot allò que no hem tingut temps de pensar durant el dia. Per què no vaig parar-me a trucar a aquell amic? Què se n'haurà fet d'aquell pòster que tenia penjat a la paret? O quantes persones amb les que m'he creuat avui influiran d'ara endavant en la meva vida? És complicat de trobar respostes a tot, però sempre està bé intentant entendre què ens fa ser com som. Perquè si no sabem ni qui som, si perdem les arrels, perdrem tot el que de nosaltres és valuós. Que tingueu una molt bona nit. Plena